Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Nampuhu, naseinhu, nasefuru, nagemu Allah min syiror an-nusina wa min syi'at amalina. Maa yahdhih Allah, fala muzillalah, wa maa yudzil, fala hadzillah. Ashhadu allahu la ilaha illallah, wa khidhahu la shari'kalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal-lathina amal tukullah hatta tuqatih, walla tamutun illa wa antum muslimun.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 وَمَنْ يُطِئِ إِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد. Saudara ibn Abid, bersama hadis syarudin Ikhwatifillah, Muslim, Muslim, Muslimat, Ibn Rahmat, Ibn Rahmat, Ibn Rahmat, Ibn Allah SWT Kita sedang membincangkan Ayat yang ke-12 sehingga berikutnya Dibada surat as-Safat Iaitulah fiman Allah SWT أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَر Wahai orang-orang yang kafir! Jika mereka melihat ayat-ayat itu, mereka akan tertawa-tawa. Mereka berkata, "Ini bukanlah sihir yang jelas. Jika kita berada di sana dan kita berada di atas batu, apakah mereka Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaranmu dan kamu menghina kamu. Dan apabila dia beri pengajaran, mereka tidak mengingatinya Dan apabila mereka melihat satu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan Mereka berkata, ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata Apakah bila kami telah mati dan telah menjadi tanah Serta tulang bulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapa-bapa kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya dan kamu akan dihina Maka sungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan sahaja tiba-tiba mereka melihatnya yang Bismillahirrahmanirrahim Pada yang lalu kita telah bincangkan Bahawa Allah menjelaskan manusia dicipta daripada satu lemah dan hina Inna khalaqnahu min tini lazib Madailah untuk kita hilangkan perasaan dalam diri kita ni ujub Hebat pada diri kita rasa kita hebat tuan-tuan Madailah kita tahu kita ni pernah keluar daripada saluran yang sama dengan saluran Mengeluarkan najis sebanyak dua kali Sekali daripada ayah kita masuk ke dalam rahim ibu kita sebagai stetisma ni dan kemudian keluar lagi sekali dari Saluran najis ibu Saluran buah kecil ibu itu Untuk jadi manusia terbit kita ke muka bumi Maka madailah dengan Kesedaran ini untuk merasa lemah Dan hina jadi kita tuan-tuan Kata Mujahid Said bin Jubair na'bahak Maksud T'inil Azib ini Tanah liat yang melekat satu sama lain Jadi Ibn Abbas Ibn Akrimah pula berkata ialah tanah liat yang uh, Melekit Lekit dalam peti kata Lekit kalau letak di tangan Kamu merasa hairan terhadap keingkaran Dan mereka menghina kamu Dalam satu tafsiran tuan-tuan Iaitu kamu ni merasa hairan Muhammad Kepada pendusta-pendusta Yang mengingkari kebangkitan itu Sedang kamu meyakini Mempercayai apa yang diketahui oleh Allah SWT Tentang perkara yang menghairankan mereka Iaitu Allah ni maha berkuasa Menghidupkan kembali jasad-jasad Selepas ia hancur Dan keadaan mereka adalah terbalik daripada dirimu kerana kamu masih yakin mereka ni masih hairan menganggap benda itu sebagai dongeng menganggap benda itu olok-olok. Kata Ibnu berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita ni Masa hairan ketika anak-anak golongan Quraisy ni golongan Quraisy ni manusia ni yang terdiri pada golongan yang sesat mengolok-olokkan perkara yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ra'aw ayatan kalau mereka melihat satu tanda kuasa Allah mukjizat yang berlaku yastaskhirun mereka menghina kata-kata dah pula kata mujahid dan juga qata'adah mereka mengolok-olokkan segala bukti yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam waqalu in hadha ila sihrun mubin mereka berkata ini tak lain merupakan sihir nyata apa yang kamu bawa ni Muhammad hanya merupakan sihir nyata aidha mitna wa kunna wa 'izaman a la mab'utsun aw aba'una al apakah kami telah mati menjadi tanah Tulang-ululang dah hancur, maka akan dibangkitkan kembali. Begitu juga bapa-bapa kami, datuk-nenek moyang kami, mereka menganggap perkara ini mustahil, Tentuan tuan dan muslimin sekalian. Ini satu daripada tafsiran para ulama. Sesengga para mufasir sebagai contohnya Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya Tahriyyut Tanwir mengatakan bahawa ayat ini bal 'ajib atawayyasu karun. Ajib ta ni bukan saja merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan ia mungkin juga merujuk kepada setengah golongan kafir. Jadi mereka ni merasa takjub tentang Nabi Muhammad SAW Jadi seolah-olah ditujukan kepada salah seorang daripada mereka. Ajiba betawaya Qarun. Mungkin betul juga maksud di sini. Jadi ajiba ataupun perkataan ajiba ini a'jaba yu'jib turut digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebagai contohnya dalam hadis yang lain bila Allah bila penjelasan Nabi SAW alaihi wasallam la yu'jib la yu'jib min rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yalkhulani al jannah Yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu al-qatil Fayastashid Allah merasa kagum kepada dua orang hambanya iaitulah salah iaitu mereka berdua ni berbunuh-bunuhan Seorang bunuh yang seorang lagi Yang mati itu merupakan seorang Muslim Maka matinya masuk syurga lah Kerana dia mati syahid Yang bunuhnya pada asal itu merupakan seorang kafir Jadi Dia kafir Dia bunuh orang beriman Maka tentulah Asasnya Asalnya dia dikenakan hukuman harga lah. Tapi dia masuk Islam nah, Hidayah Allah SWT lah dia masuk Islam Dan kemudian dia masuk Islam Dia bertawad atas Rasulullah Sanyalu Al-Islam yajubu maqablahu aslamta ma'ala ma'aslafta min khairin Ketinya semua dosa yang telah dilakukan berguguran Sebelum Islam Tidak dikira oleh Allah SWT Ketinya dimasuk fresh dimasuk Islam? Dikira satu chapter baru dalam hidupnya Kebaikan semua dihitung Keburukan semua digugurkan ha, Itu hebatnya kalau kita dapat mengislamkan orang lain tuan -tuan. Terang, orang mereka Kamu ni seorang Yang baik Kalau kamu masuk Islam Amalan yang kebaikan kamu semua akan dihitung oleh Allah SWT Keburukan yang pernah kamu buat semuanya dilupuskan Nak tak? Kedua, kalau hujah-hujah yang mantiki tuan-tuan, yang logik, supaya mudah untuk mereka di masuk Islam mengajar yang paling hikmah. Bacalah buku Fiqh Muallaf. Fiqh Muallaf. Fiqh kefahaman untuk mengajar fikah berinteraksi dengan non-muslim pun boleh, fikah bagaimana nak mengajar orang bukan Islam-perisan mengajar dengan yang paling hikmah. Dua, -dua buku ni sangat penting untuk kita miliki terutamanya pada zaman ketika Islam pada hari ini wargai-gai usah untuk merobohkannya panduan untuk mengajak munafik muslim kepada Islam. Fikrah berintaksi dengan muslim dan juga fikrah mualaf karangan Ustaz Muhammad Nizam bin Abdul Qadirah bizahullah. Ini kira kedua kitab ni tuan-tuan yang -tuan. ini boleh kat was kalian. Jadi seorang kafir dibunuh orang Islam, logiknya dia akan masuk neraka. Tapi dengan izin Allah, hidayah Allah tiada siapa yang dapat menghalang dia masuk Islam dan membaiki Islamnya. Kemudian dia pula berjihad di jalan Allah SWT fi dan mati syahid. Dahulu dia bunuh seorang muslim Kini dia pula mati syahid Di jalan Allah SWT Maka kedua-duanya masuk Dalam syurga Allah Dan Allah merasa kagum Terhadap dua orang hamba ini Kagum ni bukan kagum macam kita Kagum manusia lah tuan, tuan Tapi maksudnya di sini iaitu Kekaguman Allah SWT Dalam erti kata Allah Subhanahu SWT Menyayangi Nak kita kagum Terhadap apa yang berlaku Rahmat Allah Yang menguasai segala-galanya itu Ini nah, bab yang nak dijelaskan untuk kita faham Begitu juga dalam hadis tentang seorang ansari Seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yang telah ditanya oleh Nabi Siapakah yang boleh membawa manusia ini menjadi tetamu di rumah Nampaknya dia jadi menyatakan kesanggupannya Bagilah saya Nabi SAW peluang untuk meraihkan tetamu ini Maka tetamu tersebut pergilah ke rumahnya Sampai saja rumahnya Istrinya boleh tahu Tiada makanan Bayangkan tuan-tuan Ini -tuan, mulai kawasan Para sahabat ini Merupakan golongan Awal Islam Islam berkembang Dengan Kelebihan mereka Dengan izin Allah SWT Kehidupan mereka serba sederhana, sederhana Balik ke rumah Tidak ada makanan Apa yang berlaku Dia menyuruh istrinya Untuk menghidangkan Makanan malam Suruh Anak-anak mereka tidur Dan kemudian Yang suami ini Buat-buat pula Padamkan lampu seolah-olah macam lampu tu rosak Dan usah untuk repair balik semula Mumpah menyeliling lah Atau pelitur sumbu ke Maka tuan-tuan ni -tuan mulai kakselian Dalam kegelapan itu Si tetamu makan lah Sedangkan seisi rumah tidak makan Langsung menghargai Meraihkan tetamu yang telah Disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi SAW Ataupun ditawarkan Nabi SAW Siapa yang nak membawa pulang hamba Allah ini Kalau kita bagaimana tuan-tuan Sanggup tak? Makanan di rumah banyak pun susah nak menerima kedatangan tetamu kan tuan-tuan? Pada tetamu-tamu nama rahmat Jadi dalam kes ini Bila datang semuanya sebuah keesokan hari Maka Nabi SAW telah berusabda kepada Tuan rumah yang begitu dermawan Begitu bertermerasa Begitu hebat min umur bananya Allah SWT telah merasa takjub. Allah SWT maknanya merahmati Allah SWT gembira dengan pelakuan kamu mengutamakan jiran tetang jiran yang datang mengutamakan tetamu yang datang walaupun kamu sendiri pun tidak ada makanan. Ikhtiarilah musim-musiman ini rahmat Ilahi dan dikasihi oleh sekalian. Jadi demikianlah yang dimaksudkan dengan perkataan ajiba. Tapi ada satu perkara yang kurang baik di sudut perkataan ajiba ni bila dia sampai kepada satu perkara yang dinamakan sebagai wujub. Wujub Wujub ni pernah kita bincangkan dahulu dalam surah Taubah. Wa yawma hunaynin iz ajabatkum kathratukum famalam tughni ankum syai'. Dalam peperangan Hunain, ketika kamu semua dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun. Walaupun di sini ajib tawayaskurun merujuk kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam ataupun di kalangan musyrikin yang masih takjub, tapi bila kita pindahkan kepada satu perkataan baru, wujub. Jadi wujub Ujub ni bahaya tuan-tuan yang dimulihkan usia Ujub Ujub ni artinya Kalau kita nak terjemahkan Bangga pada diri sendiri Malah seakhiran terhadap diri sendiri ini sebab, sebab satu hal Banyak dia kena mana dengan peribadi Dengan ke kumpulan keluarga Dengan kelompok tertentu, golongan dan sebagainya Dan penyakit ujub ni merupakan satu sifat mazmuma Yang kalau dia dalam hati Tuan-tuan yang dimulihkan usia Dia akan merusakkan amalan kita Contohnya kita lihat Surah At-Tawbah yang lalu Perangan Nahunain Orang Islam Merasa bangga Bilangan mereka ramai Tapi pelanggan ramai itu Falam ankum ah. Akhirnya tidak memberi Apa-apa manfaat kepada mereka Mereka bertempiaran lagi Bila di sergah Di ambush Oleh Kumpulan Kabilah Saqif Pernah kita bincangkan dahulu Wujud ni Berlaku kadang-kadang Terlalu -kadang, kita sedar Kita bangkit malam Untuk tahajud Dah baik lah Tiba-tiba tengah Semayang Diganggu oleh Iblis Syaitan kamu orang paling hebat dekat daerah ni Kamu seorang je bangun tahajud Tengok waktu hujan gelap, sejuk Tapi kamu seorang je bangkit Haa, mula datang ujub tuan-tuan ni mula kau sekian Kita pergi ke masjid Sepayang berjuma'ah lima waktu Dalam di timbul Hamai wahai Islam yang kawasan ni Saya seorang je datang nampaknya Haa, mula ujub datang menyerang diri kita tuan-tuan Jadi Allah SWT cukup benci sifat ujub ini. kita dapat lihat sebagai contohnya tuan, -tuan perasaan wujub ini berlaku kepada golongan kafir contohnya Yahudi kita baca surat al-hasyr wa dhanu ma na'atuhum husunuhum min allah fatahumu allah min haythu lam yahtashibu <Sessizuk> mereka menyangka bahu benteng-benteng mereka banner itu dapat menahan dan bagi perlindungan kepada mereka tapi Allah telah menimpakan kepada mereka daripada arah yang tidak terfikir dalam fikiran mereka tidak terlintas dalam fikiran mereka ha, Ini golongan Yahudi itu juga pada hujung surah al-kahfi tuan-tuan dimuliakan rasikan wahum yahsabuna annahu yuhsinuna sunah wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah suna ada di kalangan manusia ni yang dia berbuat salah tapi dia menyangka betul bahayanya tuan-tuan dimuliakan rasikan dalam hadis walaupun hadis ini daif tapi dia soal oleh para ulama tentang perkara-perkara yang bahayakan salasun muhlikatun shahu muta' mutaa wa hawl muttaba' wa ijab mari bi ada tiga perkara yang akan merosakkan diri kamu. Yang pertama, kedekut yang diikuti sangat. Yang kedua, hawa nafsu yang diperturutkan. Dan yang ketiga, rasa kagum seseorang itu kepada dirinya sendiri. Itulah sebabnya Ibn Masyarakat R.A pernah berkata, kebinasaan itu terletak pada dua perkara iaitu putus asa daripada Rahman Allah. Dan yang kedua, merasa ujub terhadap amalan kita sendiri. Bukan ni penting lah tuan-tuan Untuk mengelakkan penyakit ujub Menimpa diri kita dan menimpa masyarakat kita Penting untuk kita huraikan Dari perspektif ihya'un middin Karangan al-imam Hunjatul Islam al ghazali Sangat menarik untuk kita fahami Biarlah tuan-tuan kita kaji ilmu kejiwaan ni yang sibuk saja kita mendalami Kalimah Quran Tapi kita lupa Kepada asasnya Quran ditujukan untuk diri kita Jangan ada perasaan ijab Mujub terhadap diri kita sendiri Sehingga ia meluputkan semua nilai yang baik Di sisi Allah SWT Nanti kita akan lihat penyakit ini lebih lanjut Dan cara merawatnya Seperti dikemukakan oleh Al-Himman Ghazali Dalam Ihya An-Mu'iddin Al Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh Wa alhamdulillahi alamin Wa barakatuh Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh